Hmm. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, poštovam vratilje. Kao što smo u našoj prošloj emisiji najavili, danas ćemo govoriti o poslušnosti prema roditeljima. Prije početka same emisije pogledat prilog na isto temu. Dijete, ako se zapostavi od na uglavnom će izrasti u nemoralnog čovjeka. Najveći problem sa takvom djecom imaju njegovi roditelji. Fenomen naslja djece nad roditeljima je sve više prisutan i u porastu. Međutim, o toj pojavi se ne priča dovoljno jer se i sami roditelji stide da prijave misleći da su pogriješili u vaspitanju djeteta. U medijima dospijevaju samo najdrastičniji slučajevi, a policiji i centrima se prijavljaju tek rijetki primjeri. U Bosni i Hercegovini raste broj djece koja dižu ruku na vlastite roditelje. Nasilje djece nad roditeljima prelazi u društveni problem za koji nadležne institucije nemaju pravo rješenje. U poslednjih nekoliko godina nasljed djece nad roditeljima u Bosni i Hercegovini poprimilo je zabrinjavajuće razmjere i izgubilo obilježje bezazlenih porodičnih svađa. O fizičkim obračunima djece sa roditeljima koji nerijetko rijetko završavaju tragičnim ishodom svjedoče podaci nevladinih udruženja i policijskih izvještaja. Mlađi punoljetnici na roditelje usleden dostatka novca za slobodan način života pa i za poroke. Kod starih počinjilaca uzrok je uglavnom borba za imovinu, odnosno dokazivanje prava vlasništva djece nad onim što su stekli njihovi roditelji. Prema podacima policijskih izveštaja i socijalnih službi, u Bosni i Hercegovini zlostavljeno je oko 80 roditelja, uglavnom majki. Pretpostavlja se da je broj žrtava veći zato što se upravo roditelji najteže odlučuju prijaviti dijete za nasilje. Jedan od najvećih grijeha u islamu je neposlušnost roditeljima. Čast mi je i zadovoljstvo i u današnjoj emisiji ugostiti nama dragog brata, Alju Efendiju Cikotića. Esselamu aleykum i dobran došli. Aleykum, selamu, rahmatullah, bolje vas našao. A, možete evo za početak a, spomenuti a, obavezu a, poslušnosti roditelja od same djece? Ono što je nakon a, Allahove odredbe za a, dolazak djece koje, dakle, najzaslužniji jesu upravo e, roditelji i vrlo je interesantno kada na ovu temu govorimo da na prvom mjestu svi učenjaci navode kuranski ajit iz sure El Isra u kojem uzvišeni stvoritelj kaže وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَ Gospodar tvoj zapovjeda da ne obožavate nikog drugog osim njega. Dakle da obožavamo samo Allaha i da roditeljima svojim dobročinstvo činite. Ovdje je e, vrlo interesantno, dakle da je e, nakon spominjanja ibadeta Allahu što spada dakle u e, temeljne ili osnovne ciljeve i stvaranja ljudskog roda gdje Allah kaže I, džinne, i ljude sam stvorio samo radi toga da meni ibadet čini. Dakle, misija čovjeka na ovom svijetu jeste da spozna svrhu i razlog što je došao na ovaj svijet potom način kako treba proživjeti život na ovom svijetu i gdje se vraća nakon ovo svjetskog života. A roditelji su ti koji igraju u tom procesu vrlo značajnu ulogu. I zato je i poslanik sallallahu alejhi ve sellem e, istakao među najvrednija djela da nakon vjerovanja u Allaha pokornost i poslušnost roditeljima. Dakle da birrul e, validain Dobročinjstvo prema roditeljima, ako želimo da eh, Allah bude zadovoljan sa nama, bitno je da budu i roditelji zadovoljni sa nama, jer u zadovoljstvu roditelja je i Allahovo zadovoljstvo. Naravno, mi ćemo kroz ovu emisiju... Eh, stalno isticati da je sve to u okrilju onoga što je e, Allah dozvolio, što nam je naredio, dakle što je pozitivno, dobro i ispravno, jer nema poslušnosti stvorenjima u onome u čemu je nepokornost i neposlušnost stvoritelju, kako kaže e, postani se selam, ta'ata li fi ma'siyatil khaliq, nema pokornosti stvorenju ono u čemu je neposlušnost prema stvoritelju. Zato sve sve ono što je pozitivno, dobro e, i kvalitetno e, mi ćemo Kao djeca e, biti poslušna svojim roditeljima koje je Allah počastio e, time što e, smo se rodili e, od njih što nosimo njihove gene, što e, ono što je vrlo interesantno a nadam se da je interesantno i gledalcima da o tome razmišljaju jeste ne možemo niko od nas birati roditelje to nam Allah poklanja i određuje ne možemo birati rodbinu I to nam Allah odredi. Ne možemo birati mjesto niti vrijeme kada ćemo se roditi. I to nam Allah odredi. I čak ne biramo nimi sami svoje ime. I to nam roditelji. Nadjenu osim onih koji su nezadovoljni svojim imenom otišli i promijenili svoje ime. Ali dakle, ovo su određeni segmenti ili detalji koji su vrlo interesantni za razmišljanje. Allah nam podari roditelj onakvi kakvi jesu a mi kao djeca smo dužni da se prema njima na što ljepši način obhodimo, dakle da da im dobročinstvo maksimalno činimo u onome u čemu je e, zadovoljstvo i u granicama dakle onoga što je Allah dozolim. Da, a, posebna draž a, naše emisije i anketa a, mišljenja naših a, subrađana na a, temu koju obrađujemo u emisiji. A, prvo pitanje bilo, i poslušat ću kako ste vi, pošteni gledatelji, odgovorili, a to je da li slušate svoje roditelje. Koliko djeca slušaju roditelje? Evo, koliko ti slušate svoje roditelje? Pa, došto. Slušavam ja svoje roditelje. Puno, Boga. Dovoljno. Da. Sigurno. Sto, Boga. Slušavam roditelje najviše, mislim. Na popupom mjestu je roditelj. Pa sve ostalo. Slušajte. Slušam. U svemu. Samo. Ali slušam znači. Fa mnogo sve, mogla se reći da je baš u svemu. Nije, alat. A, alet. A po svemu treba poštovati stari od sebe. Mhm. Mm Morotaj je pogoditi. Jeste, naravno. To. Je. E, jesam rodno zadovoljan s tobom. Pa, jesam. Naravno. Moje obaveze uh, Moje obaveze prema rodovima ispunjavavam i rodno ništa ne krije modni i slušam. I... U, uvijek sam ja sa njima posavijao. Da, pričet. da. I on mi uvijek pomognuo. Normalno. A slušam, to je to smo je uzor i to taka volja čovjeka da budemo i tako. I ja ja sam imao oca, neplan 100 godina živio, moj babo Hadžiju. Kad je vrijeme sine, ajdemo da mi klanjamo, doboljamo. Ti ćes je tić. I to je ostala meni ta pouka, mu sam djeti, jem pokađa, sam dijete, ja sam mogao babu Hadžiju Koje su 100 to samo vidiš stigati vodi. Ja vidiš to. Ja e, vidiš ovadi jedan moj Pogledaj samo oje lepote. On je osvojio 7 godina počo oklanjati ostuo rota On je odišo od 9. godište. Kad ti pogledaš njega, ti samo čovjeka ima korisci. Vi njega još toliko nosite stalno za sebe. to je to mi isto kako se so kažano eto olahšica. Psihička je ona olahšaj mo babe ukradi. Ja bol sam zasurio sam, a i on je zasurio da ga se so kaže nosi mi da posjeti. Bol. Zasla nagradi, kralj. I tebe hvala, jivi bili. Odgovor na prvo pitanje, kako ste zadovoljni? Pa drago mi je naravno kada čujem da e, djeca e, ističu i da slušaju svoje roditelje. Nama bi drago bilo da je to Bogdo prisutno u svim porodicama, ali e, činjenica je da smo imali priliku čuti i, i drugačije. E, vjerovatno je sreća da ste naišli na, na sve one koji slušaju svoje roditelje. Ali ano, čuli smo u protekloj emisiji da u jednom naselju ima sin koji čak tuče svoju majku, nažalost, e, i toga je prisutno u našim sredinama. I sve nas to upozorava da e, naravno budemo pažljivi, da koliko god možemo e, pomognemo da djeca upravo se u ovakvom ambijentu odgajaju, da slušaju svoje roditelje. Jer e, uzvišeni Allah i, i kad naređuje da obožavamo samo njega i da roditeljima dobročinstvo činimo, kaže... Um, ako jedno od njih dvoje ili oboje kod tebe starost dožive, ne reci im ni uh. Fela tequr lahuma uffin. Uff, na arapskom ili uh. Dakle, to je kod nas. Uh, to se tumači, uh, tefsir ovog vrlo interesantan, uh, jer roditelji u starosti. Hajde, ovo su sve generacija manja djeca, roditelji su im još uvijek vjerojatno i fizički aktivni i ali gdje je najveće iskušenja ako se roteli razbole a ako im treba izmetiti ako treba e, i ako obave malu ili veliku noždu da ih se opere i okupa i oko toga da se vodi briga e tu dolaze e, do izražaja odgojena djeca koja su e, spremna i sposobna da e, učine taj napor i da budu e, poslušna svojim roditeljima jer E, samo, dakle, tefsir jeste da dijete uradi e, ono što je roditelj njemu činio kada je dijete bilo malo. Jer mi dolazimo na ovaj svijet nemoćni kao bebe i samo nakon Allahove e, milosti i pomoći, roditelji su ti koji su nas uspravili na noge. E, tako što su nas hranili, prali, čistili, održavali, brinuli se o nama i e, nije nikada majka rekla uf, sine, šta si to uradio? nego se čak još i našali šta smo to dobili, šta je to napunio ili, i dakle majka, to je Allah tako dao, da mati ima tu samilost prema djetetu, ima sada i očeva koji pomažu svojim suprugama u odgajanju, održavanju, u brizi o, o djeci, dakle u tom dijelu i segmentu, da e, onaj koji je pametan i ko je odgovoran uzvrati dobročinstvom i ovo da ne kaže ni uf, dakle, kad e, bude takva situacija da treba oprati svog roditelja, da ne izrazi ni negodovanja na takav način da kaže uf. Jer vrlo interesantan primjer koji sam čuo kada je sin došao svojoj majci i kaže, mati, reci šta ti treba, šta da ti, samo da ti se odužim što si me nosila, što si me rodila i što si me dojila i dakle, odgajala. Kaže, baš želiš sine da uradiš, eto sve što si, kaže, men uložila, samo reci, čime da ti... Mati je bila mudra i htjela je malo da ispita svog sina, kaže, kupi mi sine igračku. Ah, kaže... Šta će igračka? Stara žena, kaže, biva nije baš... Pa šta će ti, Mati? Jesi rekao, kaže, kupi mi igračku. Dobro. I sin ode i kupio igračku. Kad je donio majici, Mati je... Malo pogledala onu igračku, vidjela i baci je. Hajdi sine, kaže donesi mi onu igračku. I sin ode i donesi majci. On opet malo pogleda, baci na drugu stranu. Ha, on već ono kao biva, var reaguje, taj je, znaš, je žena je. I ono da opet uzme, mati, ti opet malo pogled na igračku i baci na treću stranu. Kaže, "Mati, šta ti je? Donesi ode opet." Donesi one još pogledaj, baci na četvrtu stranu. Ka je stvarno, mati, ti si pobudalila, kaže, ili šta ti je kao, ako još jednom baciš, ja ti kaže više. E, moj sine, koliko puta si ti samo bacao igračke? Koliko puta je sve po bilo kao da je ono što kažu kod nas bomba eksplodirala, sve je rastureno gdje se djeca igraju? Nikada ti mati nije rekla, sine, si li pobudalio? Ako još jednom baciš, neće ti više donijeti, nego je mati uvijek ustajala i donosila i nije joj bilo teško da bdije noću kad, si temper, kad temperaturu smo imali, nije joj bilo teško da nas ispraća u školu, da ustaje sa nama, da nas dočekuje iz škole, da nam priprema hranu, da se brine... To je ono što trebamo napominjati djeci, to je ono što je vrlo bitno da shvatimo da pravi roditelj, ali ovdje kad ističemo dakle pravog roditelja, ne oni koji ostave svoju djecu na ulici da se ulice sa njima bavi, ne roditelji koji nemaju vremena da razgovaraju sa svojim djecom i da podijele, ovakvi roditelji koje smo napomenuli, dakle ta majka zaslužuje najljepšu ljubav, takav otac koji je E, vozao biciklo sa svojim sa svojom djecom koji ih je naučio rolama da, da vozeo i koji ih je naučio prvim harfovima koji ih je vodio dakle u mekteb koji je bio uz njih i dijelio sa njima sve faze i etape i doista e, treba biti baš ono bez duše da, da kako bi to djete bilo da takvom roditelju onda ne, ne uzvrati najljepši mjer. Kur'an kaže هل جزا уль ihсани ili ihsan, a imali druge nagrade za dobro osim Dobro. Dakle, Allah nagrađuje za dobra djela dobrim, a i mi kao e, djeca svojim roditeljima trebamo onda maksimalno uzvratiti dobrim za sve ono što su pozitivno učinili za nas. E, jel ima neka razlika što se tiče dobročinstva u odnosu prema ocu i u odnosu prema majicu? Vrlo je interesantno da je islamska ulema tradicionalna i o tom pitanju dosta raspravljala. E, ima onih koji su stava da su roditelji podjednako zaslužni da prema njima treba podjednako činiti dobročinstvo, jer Kur'an to kad naređuje La jahu, i da roditeljima svojim dobročinstvo e, činite. Međutim, ono što e, je utjecalo da je dobar dio uleme bio na stanovištu da tri četvrtine dobročinstva treba posvetiti majci u odnosu na oca, dakle jednu četvrtinu koja njemu pripada, Jeste hadisu u kojem je jedan od sahaba došao poslaniku salallahu alaihi veselam i upitao ga ko je najpreči mog lijepog a, odnosa i ponašanja prema njemu, pa je poslanik alaihi salallahu alaihi veselam tri puta nabrojao tvoja majka i na, nakon toga tek četvrti puta napomenuo tvoj otac. Neki će kazati da e, upravo zbog toga što majka, e, Ova tri segmenta ima, kao što smo rekli, a to je trudnoća devet mjeseci, jer eh, hamelethu umuhu, eh, njegova majka nosi, a njeno zdravlje trpi. Eh, dakle, to je ipak teret za ženu. Potom porod i porođajni bolovi koji su eh, doista izuzetno teški i eh, naišao sam na podatke da muškarac ne bi tu vrstu bola mogao da, da podnese, iako je fizički, dakle, puno jači, ali Allah je to tako učinio da je žena sposobna i spremna Upravo iz ljubavi i svega onoga što će doći nakon toga e, satisfakcije i radosti e, dolaskom novog bića na ovaj svijet i dojenje period dojenja e, u, od dvije godine dakle sve to e, period u kojem je žena pod velikim e, dakle opterećenjem i fizičkim i psihičkim i da je to jedan od razloga upravo što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao da e, tri puta majka je Preča da se prema njoj čini dobročinstvo, a onda na četvrtom mjestu otac. Onda, s druge strane, neki su skloni da to tumače da otac, zato što je fizički jači od majke, što je često u nekim e, možda i materijalno boljim okolnostima da učini nekada djeci neke stvari onda djeca više trče njemu međutim ovdje upravo upozorenje da se nikada ne zaboravi sve ono pozitivno što je majka uradila a mi imamo i predaje koje govore o tome kada e, su haj majke obavljale na vratovima svojih sinova ili da su i sinovi nosili da pošto su bile u nemogućnosti da to čine na svojim nogama da su sinovi toliko učinili da to dijelo ne može čak uzvratiti porođajne bolove dakle kolika je kolika je e, u, u tome ipak žrtva majke i mislim da je vrlo bitno s te strane da djeca češće o tome pozitivno, dakle razmišljaju da im to bude poticaj šta je sve majka trebala da pretrpi da bi dijete došlo na ovaj svijet i govorimo uvijek o nim pozitivnim, lijepim e, primjerima osoba koje su doista na nivou zadatka, koje e, ulogu majke vrše na najbolji mogući način i da onda djece to uzvrate isto tako što ljepše. Jer poslanik s.a.v. kaže e, neka je daleko od Allahove milosti onaj ko dočeka starost svojih roditelja, a da na njima ne zasluži džennet. Dakle, Ovo je doista jedna divna prilika i šansa za svako dijete da čineći dobročinstvo svojim roditeljima, da mu budu otvorena dženetska vrata i to središnja i da zasluži dženet vječni užitak u Allahovoj blagodati u dženetskim perivojima. Sigurno. Jedno od pitanja naredni koje smo postali našim sugrađanima, pretežno djeci, da li su zadovoljni koliko im roditelji posvećuju pažnju i da li u svakom momentu mogu razgovarati sa svojim roditeljima? Da li ste vi recimo imali priliku da sa roditeljem razgovarate o svem? Pa jesam, dosta, razgovaram dosta s roditeljom, mislim manje sa ocem, onako majka je tako ja ono bolje razumije, ali razgovaram sa samom s roditeljom, pokušavam svima u svakom slučaju riješiti sve probleme, to i sestra i brat, tako da onaj mislim da je uvijek bolje kada se razgovara i otvoreno priča sa roditeljima, to u svakom slučaju nećemo pogriješiti. kažem hvala Bogu, ja sam imao priliku i podršku od, svoj, od svojih roditelja, znači i sa strane, tako da Ne znam za ostale, ali ja sam imao tu priliku i mislim da je to djeci, naravno, danas potrebno. Mogu o svemu razgovarati? Naravno, o svemu. A je možete sa svojim roditeljima o svemu razgovarati? Mogu. Je li vas straha, recimo, kada dobijete neku lošu ocjenu ili nešto slomite, uradite, je vas straha da to kažete njima ili o, oni, oni vas razumiju? Ne, ne razumiju nas potrebno i sa njima sve. Barem ja sad ne znam za ostale druga. Da. Sa mnom razgovaraju, ne znam sa drugom djeca. Pa iskreno, moji rotovi su uvijek uz mene, vala, život, evo. Ja nemam tih problema. Evo, imam 27 godina, idelj igram lopte, treniram, radim. Ne znam što da ti kažem. Meni je dobro, ne znam za druge. Pa, da. Više je s mamom, ali, da. Nema, o svem pričam i mogu i o svem. O, za mene imaju, ja se uvijek obratim notar na še ga treba. <laughs> Mislim, oni smo najvažniji. A smiješnim li sve reći ako nešto uradiš s čim oni znaš da nisu zadovoljni, smiješ li mi reći o tome? Pa zavisi što je pitanje. Mislim, ne kaže uvijek, se uvijek ima neki tajni. Ali prijatno što se kaže. Uh -huh. Najvažniji nisam govor, protar dva. Smije. I ako napraviš ne neki belaj, bilo što? To ne smije. <laughs> Ma ne govori mi. Pa neka, kad je nešto teže, ne kažem im, mal. K kad je nešto teže, ne kažem mi im, ali kad je nešto sitno, kaže. Pa šta je? Jel bojiš da te neće razumijeti ili šta je? Ba pa nije, nego kako? kako ću vam reći? nije da mi neće razumijeti, nego, nego, neću da bi ne? batne, nego neću da, da im kažem. Da i sekiraš, jel? Ma je. Da i ne bi nasekirao, da se ja bi on sekirao zbog mene, neću da im govorim. Pa ako se nešto desi, treba im reći to što prije, sazna da je bilo manje posljedica. Pa ne kažem uvijek, ali uglavnom se sazna uvijek na kraju. O tako. Pa ako povješim, naravno, da imam podršku od hotelja, ali sad za savjet, većinom se savjetujem sa njima, a imam i drugi osobi za savjetiti. Uvijek su, znači uvijek su kad mi trebaju. Ali sad ako imamo taj neki, što ja znam, porečni skup. skup za večerom, što je raspaljamo tim nekim temama, I ovaj, nekako se tu osjećavam baš lijepo kad pričam s roditeljima i ne znam stvarno mi ono ni nažalost nisam takve su okolnosti ili ja sam bio u ofisnik, bio sam u u, u, u kape dom Zenca evo, a, a nam vi spomenuti kako je vas to odvelo tamo? pa ne ne mogu reći društvo ali u, društvo togo uopćen to govori, sve društvo je kriva. Nije društvo kriva, se ja krivi. Ja da li, sam da li, tako da bude, tako je bilo. A da li možda da je a, vaš otac a, sa vama više provodio vremena, izvodio sneglju prirodu, a, a, više se družio sa vama, dao da vam više ljubavi, možda ne biste imali potrebni da tražite neko drugo društvo? O ne znam, Boga. Da li mi to falo? Jes, jes, jes, 100%. Ja se posto, to me je falo u, u, u, u mojim mlađim dana. E, pazite, ja mogu sa svim roditeljima sve om pričati, ali sad upravo smo dotakli dio teme, dakle, što ja kao mladicu srećim sa, sa tim problemima. Dakle, ostala je tradicija nekako kod roditelja. Prisutnost tradicije kod roditelja. E, I onda e, ne svatanja shvatanja onog što ja e, ispoljajem. Možda on meni misli najbolje. naravno da mi misli najbolje. I naravno da mi želi najbolje. Ali kako to dokazati? Kako to dokazati djete roditelju? djete da dokaže. Da to nije ništa loše, ako samo otišao negdje u cilju druženja, u cilju toga, no, moje, moje, moje nade za uspjehom želim, za svojim ciljima da idem, a onda roditelj pomisli, a gdje ćeš tamo, kako ćeš uspjeti i, i šta ga ja znam. Dakle, roditelji bi trebali E, e, i shvatiti neka djete ali u, u biti e, ugraditi u njega tokom odgaja kasno odgaja djete poslije 20. godine znači kasno odgaja djecu ovaj i do 15. godine djeca se kontinuirano odgaja dakle tokom nju, od početka njegovog pa pa nadalje Evo iz prethodih i iz ovog odgovora možemo vidjeti da ipak nije a, crno kako nam se nekad i prezentira. Roditelji ipak i razgovaraju se s ovom djecom. Djeca su i zadovoljna sa roditeljima. Ima tuda sve i neštima. Evo kako ste i zadovoljni sa odgovorom na ovo pitanje. Zasigurno da je pravi roditelj najbolji i prijatelj bez interesa svojoj djeci. I raduje me da sam ovo imao priliku vidjeti, dakle da djece imaju slobodu E, posebno me raduje onaj odgovor da svakodnevno e, te zajedničke večere, dakle i razgovori da to djete tu puno godi e, ako se napravi takav ambijent da e, o svim temama e, djeca razgovaraju sa svojim roditeljima da u roditeljima vide iskrene e, prijatelje koji doista žele sve najbolje svoje djeci, ali se nekada zna desiti upravo ta e, generacijska razlika ili Mi smo ipak svjedoci jednog velikog, velike promjene načina života. U neka ranija vremena sinovi i kćeri su nasljeđivali otprilike svoje roditelje na sličan način života, dok je danas ipak to drugačije. Jedan dio roditelja su ostali po navoda nepismeni što se tiče ove savremene tehnike, ne koriste računare, ne koriste mobitele, ne koriste e, sve ono što omladina danas smatra da je in ili da je cool. ali je velika opasnost tu i zamka što djeca nekada ne mogu da shvate zašto su doteli toliko obazirivi, zašto su pažljivi, zašto ne dozvoljavaju svojoj djeci, jer e, možda jedna tema koju bi mogli na izjesta način ovdje da još malo spomenemo i da se o tome razmišlja, Vi znate da su roditelji savjetovali nas uvijek da se poslije akšama ostavi igra dok nastupa akšam, djeca su ulazila u kuću. Zato što se u periodu zalaska sunca raziđu šeitani po dunjaluku i znaju nauditi čovjeku. Koji je to period vremenski? Govorimo u predvetnom periodu, to su ne, ne, nego predakšama koje prije pola sata pa, 15 minuta. Jest, to je neke, neki period 15 minuta, dakle prije prije akšama, ali da se djeca dakle sklone da ne budu oko kuća ili oko zgrada ili da ne budu dakle na, na mjestima gdje šejtani i u džinskom, ali i u ljudskom obliku mogu nauditi. Danas se nažalost dešava jedna potpuno obrnuta situacija, a to je da većina omladine se sprema i izlaze iz svojih kuća kad padne mrak. Dakle, potpuno obrnut slijed i onda umjesto da i pitaju, kaže, kakav ti je noćni život, gdje izlaziš, s kim se susrećeš, u nekim sredinama gdje padaš, to, to je, sjećam si u periodu kada sam ja bio mladić, nama je to bilo, s obzirom da sam bio u... u Sarajevu, učenik medrese nakon toga student na, na fakultetu islamskih nauka opet smo mi hvala Allahu, bili nekako zaštićeni zato što smo bili u jednom društvu koje je baštinilo islamsku tradiciju i namaz i tako dalje ali oni koji ne drže do, praktično do određenih propisa vjere dogodi im se onda da upravo u kriznim momentima odlaze na, na ružna mjesta kada ne slušaju onda svoje roditelje S jedne strane, dakle, govorimo o jednoj vrsti roditelja koji nastoje da ipak lijepim savjetom odvrate svoju djecu, da ne, ne odlaze na takva mjesta i da tamo ne mogu ništa lijepo uzeti, niti pokupiti, ni od navika, niti od e, spoznaje, niti... I onda ja imam e, situaciju da pitam mladiće što se neženite ženite, kaže, po, Efendija, ne ima fini djevojaka. A gdje ih tražite? u mjestima i u tom vremenu gdje vi odlazite nećete ih naći. Ili suprotno djevojke kada ih pitam što se ne udaju kaže zato što nema finih mladića a ko izlazi po kafićima po mjestima gdje se konzumira alkohol gdje su psovke gdje su zadimljene prostorije od e, duhanskog dima i, i raznih drugih dimova e, nažalost i nargila i sve ostalo što je ušlo u, u našu domovinu sa slobodama s jedne strane i otvorena je mogućnost To komplikuje situaciju i ovih odnosa između djece i roditelja gdje djeca nažalost sebi umisle da su dovoljno pametni, da ne trebaju savjet e, svojih roditelja i ovdje vrlo bitno da napomenemo da nikada muslimanu i muslimanki nije dozvoljeno da svoje roditelje zovu e, njihovim imenima ili pogrdnim nadimcima kao što je stari i stara ili čak i da ih zovu imenima. Jer za su oni babo i mama. Zato to jest ili babuka i mamica. Da, da još bude nekako ljepše, toplije, Lepše. prisnije. Da to govori o jednoj ljubavi, o jednoj prisnosti koja bi trebala da bude obostrano e, prisutna. I e, nažalost onda kao šta ti imaš stari meni pričat? Ti nisi kao, nejaš ti pojma. I onda djete umisli sebi, a babo je prošao te faze i, i on iskustveno govori ili mama ka saditu kćerku pa ima ona jedna šala kćerka da se porodi eh ne znaš ti mama kako je rodite istinu <laughs> <s> ko <laughs> da njom je rodila ali šta dijete sedmi umisli nekada vjerovatno previdi da su to roditelji prošli, da su to faze sazrijevanja, faze određenih promjena i vrlo je bitno da se razgovara i pogotovo da opet na drugoj strani imamo jednu grupu roditelja koji kažu, ma šta ima veze, hajt pustite djecu, nek se prožive dok su mladi. Mi i mi nismo mogli nekaj sani promjena. Tako je, i onda oni kaže, eto sve što ja nisam mogao, evo ja hoću da pružim svoju djetetu. I nažalost, kad zapadnu u krize, kad upadnu u loše društvo, kada dobijaju teške psihološke napade ili poremećaje, kada i dožive i fizički određena maltretiranja ili e, flašu u glavu ili, ili razne, dakle, nelagodnosti, onda često se zna dogoditi da roditelji dolaze kod Efendije, jer su čuli kaže Efendija bi možda tu mogao nešto i pogotovo, nažalost, to je jedan krajnje neprimjeren odnos gdje misle da je Efendija čarobnjak, možeš li ti kakav zapis napraviti, da to moje dijete ne zna, da mu ja to stavim, da ono negdje popije ili da mu stavim jastuk. Da neko drugi riješi njihovo problem. Naravno, i da neko drugi onda nosi, nosi taj teret ili odgovornost. Mi kažemo da je vrlo bitno birati društvo, jer e, kao što smo napomenuli na početku, ne možemo birati e, gdje ćemo se roditi, kada ćemo se roditi, ko će nam roditelji i rodbina biti, ali ono što biramo I ono zašto ćemo isnositi odgovornost u konačnici to je i glavni razlog zašto ćemo biti pitanje na svudnjem danu jeste biramo kakvim ćemo životom živjeti i ko će nam prijatelji biti. Dakle, društvo biramo. S kim ćemo provoditi svoje ovo svjetsko vrijeme, kako i na koji način ćemo organizovati svoj dan i noć i onajko napravi koncept življenja kroz pet dnevnih namaza, jer to je temelj, stup vjere, sabah, poodne i kindi akšam jacija. Da bi ustali na sabah namaz trebamo poslije jacije leći od sabaha do, do podne što budemo radili, sve što napravimo od manje grijeha sa klanjanjem podne namaze se više, od povodne do ikindije se ikindijom, od do, do akšama sa akšama, od akšama do jacije sa jacijom, ko klanja jaciju u džematu kao da je pola noći probdio i badetu, ko klanja sabah u džematu kao drugu polovicu, dakle kao da je cijelu noć probdio i badetu, to su ogromne neprocijenjive vrijednosti koje mogu spoznati oni koji se duhovno uspinju i odgajaju koji dakle ovo fizički rast e, i e, izrastanje prati i duhovna nadgradnja i s Allahom pomoći onda e, takvi će biti svjesni i uloge svojih roditelja i onda će ih poštovati, neće ih nazivati e, ni ovim pogrdnim stari-stara, e, negdje i koriste neka druga imena, ali nažalost sve to Sve to pogredno, a raduje nas kada vidimo da evo, imamo i djece i omladine koji poštuju svoje roditelje, koji ih vole, koji razgovaraju sa njima, koji su baš u prijateljskim Ne samo u ovom smislu, dakle, roditelji djeca u odnosu, nego i prijatelj kao sa prijateljem, a to je vrlo bitno. Jer i djeca će kroz različite faze i omladina prolaziti etape iskušenja da neće uvijek djeca biti uspješna, neće uvijek dobre ocjene dobijati. ali je vrlo bitno da i kada dobiju lošu ocjenu, da imaju slobodu to ispričati svojim roditeljima, da kada nešto izabrljaju, ja nikada neću zaboraviti jedan slučaj i mislim da je bitan da, da ga kratko samo spomenemo, koji se desio, a to je tako nemio događaj. Mati je poslala svoju kćerkicu da joj kupi nešto u prodavnici i curica je stavila sto maraka u džep e, trenerke svoje i na putu prema prodavnici, zimski period je bio, djeca su se klizala. I curica je, naravno, ko ovdje radoznalo i željno, hajde se spusti jednom, dva puta sa djecom i u momentu kada je dodirnulo dio trenerke gdje je mislilo da je njen džep, Osjetilo je Osjetila je curica da nema novca. U tako teškoj e, psihičkoj situaciji curica je potičala svoju mami i kaže mama izvine, ali ja sam izgubila pare. E, majka je e, bila nepažljiva, držala je tavu u ruci. I vjerojatno je to i teška psihološka situacija, i ekonomska i sve je utjecalo. Mati je u afektu, dakle u, u ljutnji, tavom udarila svoju curicu I nažalost, od posljedica udarca curica je umrla. Kada su prekontrolisali džep od trenerke, se okrenuo na drugu stranu i unutar džepa je bilo stomaraka. Ishitrena reakcija roditelja je vrlo opasna. I kada god se ljutimo, vrlo je bitno da promijenimo položaj. Ako stojimo, sjednimo. Ako sjednimo, lezimo. I ono što se u, u vjeri preporučuje, sržba je... Uh, Žar u srcu čovjeka i zato je treba gasti abdestom, treba abdest uzeti i Allah će dati onda pozitivno. Ako se i roditelj naljuti na djecu ili djeca na roditelja, dakle ovo je savjet i preporuka svima da ni pošto nikada ne donosimo odluke u stanju afekta, u stanju srđbe ili ljutnje. Evo ovo se kobno završilo, a dakle nije bilo razloga jer je novac bio u džepu, ali šta znači prebrzo ili hitro reagovati. Tako da i u ovim e, odnosima vrlo je bitno imati sabura, jer da je jednostavno biti roditelj, onda bi svi mogli biti yeah. dobri roditelji, da je jednostavno biti odličan učenik, svi bi bili odlični učenici, da je jednostavno biti dobar vjernik ili dobar čovjek, dobar građanin, dobar službenik, dobar... svi bi bili ali sve što je pozitivno i dobro na ovom svijetu i ovdje iziskuje truda, a naravno džennet koja je najveća blagodat i koju svi stremimo i težimo El Allah Allahova roba je skupa ela inne Allah dženne, jer Allahova roba je džennet zato onaj želi džennet treba biti poslušan svojim roditeljima u svemu onome što je pozitivno i dobro i onda će zaslužiti, a da bi to postigli Rotelj, nekad imate rotelja koji u starosti onda malo i provociraju, koji su neka sitničavi, onda oni koji su senilni, zaboravljaju, stalno jedno te istu. Džaba, to je takav period koji A, dođe. Tako je, ali ono što je bitno jeste da dijete se sjeti, možda i ono kad je maleno bilo tako, stalno jedne te iste stvari ponavljalo, ali majka se nije ljutila na osnovu onog primjera koji smo spomenuli. Da je umošna se da je koji su to sve uh, video i dobročinjstvo prema roteljima. Ono što je vrlo značajno da e, u ovom dijelu razumijemo, a tiče se e, odnosa djece prema roditeljima, e, dijeli se u dvije faze ili etape, a to je e, period dok su roditelji nam živi u životu e, na ovom svijetu i period kada roditelji presele i kada napuste dunjaluk svedotne dok su roditelji živi na ovom svijetu dužnost djece jeste da im budu poslušni i pokorni u svemu onome u čemu je pokornost i poslušnost uzvišenom Allahu. Dakle sve što roditelji traže pozitivno od nas to trebamo i izvršavati osim wa in jahdaka ala an a ako te budu tjerali da meni pripisuješ druga fela tuti'huma nemoj im pokoran biti osahib huma fi dunja ma'rufa, ali se lijepo obhodi prema njima u životu na dunjalku. Dakle, ovdje je vrlo bitno da, da shvatimo dakle, da roditelji, čak i oni koji su nemuslimani, jer imamo i u Bosni i Hercegovini dosta slučajeva gdje su djeca, na primjeru u islamu, ali otac ili majka nisu muslimani, dužnost djeteta jeste da bude poslušno i pokorno svome roditelju sve dotle dok je to u granicama dozvoljenog. Osim onda ako roditelji traže da djete Allahu pripiše druga, su druga da učini širk ili da učini nevjerovanje da, da učini nešto što će ga izvesti iz Islama onda će odbiti poslušnost i naravno mi u ovom dijelu kada razgovaramo sa djecom i kada razgovaramo sa omladinom nastojimo da kroz praktične primjere to pokažemo dakle ako roditelj kaže sine otiđi do prodavnice kupi nam namirnice koje su potrebne za dnevnu ishranu, dijete je bez pogovora dužno da to uradi. Međutim, ako rote kaže, dolaze nam gosti koji konzumiraju alkohol, hajde sine, kupi nam pive ili rakiju ili, ili bilo što drugo, tada dijete ne samo da neće poslušati, nego je obavezno da odbije poslušnost svom roditelju jer garotti tiera da čini nešto što je strogo zabranjeno jer nije proklet samo onaj kopije alkohola nego i onaj koga kupuje i koga nosi dakle deset oni osoba koje su vezane za za prokletstvo alkohola zato dijete koje je dostiglo određeni nivo da je to spoznalo e, ja to objašnjavam deci dakle bolje je da uhvatite za zmiju nego za odmah uzmije se kao boje nego za onu flašu alkohola dakle vrlo je bitno da pomognemo našem narodu da jer vrlo često ni u pitanju evo ja se nadam da i oni koji gledaju ovu emisiju da dosta detalja znaju nije problem u znanju nego je problem u primjeni u praksi u životu što se nažalost veliki broj muslimana ne pridržava onoga što zna dakle znamo mi svi I muslimani i nemuslimani da treba slušati roditelji, ali ih ima puno da ne slušaju. Dakle, nisu se izdigli, odgojili, toliko da, da su uspjeli da kod sebe to izgrade da trebaju biti poslušni prema svojim roditeljima. Tako da svaki vid dobročinstva koji možemo učiniti svojim roditeljima kada su e, bolesni da ih pazimo, ako su siromašni da ih izdržavamo, da e, prema njima uvijek blagi i ponizni budemo i da kažemo, Gospodaru moj, im se kao što su oni e, prema meni kada su me e, bili milostivi, e, kada su me odgajali dok sam malen i bio. Jer vrlo je to interesantno, čovjek dolazi na ovaj svijet, ne može hodati, rotelji ga nose, e, Peru održavaju, a čovjek kada odlazi sa ovog svijeta, Opet ga drugi okupaju, ogasule i drugog ga nose i spuštaju u kabur. Vrlo je bitno da e, taj dio našeg života koji traje od ezana e, i i kameta bez namaza, to je dakle akika kada se proči ezana i kameta, neklanja se namaz, traje do namaza bez ezana, to je dženaza namaz kada nema ni ezana ni ni ikameta. Dakle mi živimo između ova dva trenutka kada nam se kao djeci proučezane i kamet, a još uvijek smo nesjesni i kada nam se klanja dženaza, a već je duša napustila tijelo, vrlo je bitno da e, svakog dana se sjećamo da nam sjećanje na Allaha i na smrt budu stalni. Jer nas to pozitivno usmjerava. Da onda vodimo računa da prema svojim roditeljima maksimalno budemo pažljivi. Jer oni su nam u stvari e, vrata za, za dženet. Ako im budemo pokorni, poslušni, ako budemo o njima vodili računa i brigu, ako budemo činili e, ono što oni vole, da im pripremimo hranu koju oni vole, da, da im kupimo nešto što oni vole od odjeće. Da. Dakle, to se izgradi vremenom. Sve ono što možemo uraditi, lijepo je da e, učinimo dok smo živi. I naravno, drugi segment dobročinjstva prema roditeljima, jer ne prestaje sa njihovim e, biološkim prestankom života na dunjaju. Možemo o tome a, nakon načiniti. Ankete koja upravo govori o ovom dijelu, da li djeca koja su vjerski obrazovane, su, koja su išle u Mekteb, su bolja djeca, više slušaju roditelje. Pa evo da pogledajmo, onda ćemo i o tom dijelu. Da li recimo djeca koja su vjerski obrazovane, koja idu u Mekteb a, i dalje nastaju sa vjerskim obrazovami, bolje slušaju roditelje nego ona koja ne idu? Pa ima razlike među djecom koja idu u Meknut koja islamski odgojena od ove koja nisu. Međutim uvijek postoji su djece, naravno, to, to stoji. Međutim sve je to do ličnosti do njihovog stava, kako se ko odnosi prema vjeri prema životu, prema svojim roditeljima. Jako bitno. Mislim da, da, da toga nedostaju našem društvu, po, posebno kod maloljetnika. Znači, neko izbjegavanje te vjerskog obrazovanja neće nikome iškotiti. Ideš te na avironauku u školu? Ide, ide šta misliš koliko je to bitno vjeronauka a, koja pomaže recimo djeci da bolje slušaju relativu pa bitno je ovaj, puno pomaže i, pre, e, i vjera tako ne dopuša se taj da se problem stvara i tako da vjeronauka pomaže da toga ne bude da se smanje možda ne poma. pojma e tako da kaži ne poma. pojma znaš koliki je grijeh a, neposlušnost prema relativu znam, čitao sam to negdje i pričam na me po srcu Pa po mojom mišljenju nikoliko, zato što dijete samo posebno ima karakter, to mu je urođeno ono ako hoće, hoće, ako neće, neće, može se ti mući trud koliko hoćeš, kad neće, neće, đaba. možeš malo pomoći, šta ja znam, ali mislim da je to nekako, možda sudbina svoje radi, možda je od Boga nešto, možda je propisano da bude kako jest, Svi, nije svako isti, Svako ima svoje, šta ja znam. Ja se nebo, ja sam vi kao dijete pohažao gradsku naobrazbu. Ja nisam. Nisam. Moja mama je na primjer vjerski orijentisana na pravu, otac manje više, sestra jest, al ja nikako, da ti iskreno kažem. Šta ja znam, nisam imao neku želju previše ni za školom, a nekamo sad da previše nešto učim i tu vjeru. Tako da nisam. Pa se zavsio istoj to opet. Pa jes, u svakom slučaju, vjera je vjera prema Bogu. Znači, naravno, treba biti, naravno, da se drugača djeca. Jeste išao u Mekteb? Jesam nekada. Vjorsko obrazovanje, pohađanje Mekteba, dosta pomaže ona, na utjecanje odgoja djece i na razvoju djece u životu, jer znaju puno više nego ovi što ne pohađaju Mekteb. Znaju puno više o životu. Jeste išao u Mekteb? Jesam. Uh, Sedam godine. Vjeronaukar? Pa, islam pa je reč o učenju islamsko je moja vjera tu je vrlo bitno ovaj za za samim čitanjem Kur'ana i proučavanjem vjere ono puno pomaže ovaj razvojem i mozga i, i svega ovaj što donosi ta, ta vjera i puno puno utiče normalno ovaj slim da posjete ovaj i ovaj tim nekim skupom puno znači za za nekog čovjeka Uh, pa naravno da da, pona, pomaže je to, jer znači djeta su već se obučavali u islamu i u osnovama islama, tako da manje je problema. Islavi je bilo u Da, do petog razreda. A koliko to vama pomoglo, da ćemo da budete sad takvi kakvi A... jeste, da je slušati ratelje svoje? Pa pomoglo je sad, nema nekih problema iz izvješavanju pet namaza i tako. Dosta imam prijatelja, što su prešli, odjednom se preukrenili E, znači Ramazan, bio je par molaka ovako spostila, ja nisam i počest išli u Kralja Fata dole i prošao Ramazan došao Bajra momci, poslije Bajra ne su to ti momci ne izlaze ne družije se više priko prije, ne, ne izlaze i po kafićima tamo, vamo i to znači dosta utječe do, vjera, dosta utječe na to To sam sigurno. Jeste vi imali vjesku na obrazu kada ste bili djeti? Nis, nis, nis. Nažalost nis. Evo recimo sutra, ako djeti djecu, da li ćete vi njih slati u... ako Bog da. Neku instituciju kada će vjesku... Hoću sigurno, hoću sigurno. To ili sport. To sigurno. Jer sam ja prošao kroz... Sva šta je znam kakav je svijet, znam kakav nam je država. Naravno, naravno. Naravno, vjera, vjera nas uči, imaju stavovi iz vjere, bilo koje da, da djeca poštovaće rotelje bolje u onom smislu, ako oni nima ovaj, prenesu znanje iz vjere, a to je ona imaju tamo dužnosti kako djeca se postupaju prema rotelja, kako se rotelj postupaju prema djeci. Pa ja mislim da je tako a mislim da je tako. Zato što su načitani puno više znanja iz Kur'ana i tako dalje. Evo nekog odgovora na ovo pitanje vaš komentar. Pa većina onih koji su pitani kazali su da ite kako vjera igra značajnu ulogu. I ono što je zasigurno bitno jeste da vjera je ta koja nam širi vidike, horizonte, dakle, našeg pogleda e, na uopćeno život na ovom svijetu, a e, svakako i koja nam pomaže da uredimo kvalitetne odnose unutar naših porodica. E, mnogi koji su proživjeli život na ovom svijetu daleko od vjere, a nakon toga e, Allahovom milošću vratili se izvršavanju vjerskih propisa To porede kao život bez vida i onda da su progledali, jer čovjek kada živi daleko od Allahove milosti, kada ogrezne u grijesima, u nemoralu, u lopovlucima i raznim vrstama loših dijela, jednostavno mu srce okameni, potamni zbog produkta tih grijeha i onda više ne zna ni za svoje roditelje, ni za rodbinu, ni za prijatelje, ni komšije, takvog insana ne voli niko. Ali onaj ko se vrati vjeri ili onaj ko je konstantno u vjeri, on je dobar i za sebe i dobar za svoju porodicu i dobar za rodbinu i za zajednicu i takvog svako voli jer koga Allah zavoli obavijesti stanovnike nebesa da ga i oni zavole i to se spusti da ga i vjernici vole ljudski rod, u suprotnom koga Allah zamrze ga i stanovnici nebesa i stanovnici zemlje. Zato je e, uloga vjere u životu čovjeka e, nezamjenjiva. E, mnogi su pokušali da naprave sisteme, da makoliko ti sistemi bili pravedni, makoliko govorili o zaštiti ljudskih prava, o e, jednakopravnosti, jednakosti, o pravdi, o e, poštivanju određenih principa, nažalost, ako se isključi Bog, a oni su nastali da isključe istoga Boga, na kraju su doživjeli krah i ogromno razočarenje. Jer čovjek je takav, ako nema osjećaj, pošto kazali smo da je čovjek biće od duše i tijela, duša koja od Allaha Ako nemamo onog e, policajca u sebi, a to je naša savjest, ako nemamo osjećaj da nas uvijek uzvišeni Allah prati, mi se možemo sakriti od pogleda ljudi, možemo e, nešto napraviti misleći da nas niko nije vidio, ali će zemlja svoje terete izbaciti i sve će poznato biti. Dakle, progovoriće i ruke, progovorit i noge i koža će progovoriti i kazati šta, šta je sve urađeno. Dakle, ništa sakriveno ostati neće. Zato je uloga vjere nemjerljiva, nezamjenjiva i ona je vrlo, vrlo bitna, ali na pravi način. Kada govorimo o pristupu vjeri, imamo osobe koje to selektivno učine, uzmu od vjere ono što njima odgovara, a ostave drugi dio. Vjeri pristupaju samo ono, onome što oni misle da je njima dovoljno. To nije ispravno, jer ne možete završiti fakultet da kažete, eh, meni se sviđaju Ova dva, tri ispita, četiri, ja ću njih položiti i ja sam završio fakultet. Ne može tako. Ili kazat ja bi radio ovaj posao, eto ja bi volio platu, ali ja ću samo ovih nekoliko poslova. E, I u poslovima, i u studiju i imaju stvari koje nam se sviđaju, koje nam se ne sviđaju, koje razumijemo i koje ne razumijemo. I u vjeri nekada možda imamo nešto što ne možemo dovoljno shvatiti i razumijeti, ali će doći vrijeme kada ćemo to e, sa svojim duhovnim izrastanjem ako Bog da inša Allah shvatiti. Zato je vrlo bitan segment u ozdravljenju našeg društva, u popravljanju među e, porodničnih odnosa, međuljudskih i, i unutar rodbine vrlo značajan segment ima vjera. Jer e, čovjek je biće koje griješi. Dakle, nije uopšte sporno da ćemo mi pogriješiti. Svi mi griješimo. Yes. Ali vjernik se brže kaje, brže vraća Jer on odmah nakon što je učinio nekome loše dijelo, nastoji da mu uzvrati dobrim da bi nadonestio. Kako god smo nekome učinili nešto loše, trebamo mu uraditi isto tako dobro da bi eliminisali ono što, što je loše. Dakle, i unutar ovih porodičnih odnosa, ako djeca budu odgajana u lijepom ambijentu, da se zna za Allaha, da se zna za sudnji dan, da se zna za budući svijet, da se poštuju prava i izvršavaju obaveze, onda će takve porodice živjeti u harmoniji. U suprotnom, duša je takva in nefsele en maratum bisu jer i usfale i selam je to priznao da duša teži zlu. Daleko je lakše otić i e, napit se alkohola nakon nekog neuspjeha, nego ustati i hrabro podnijeti. Pa šta? Poslije neuspjeha doće Uspjeh, što god je noć tamnija, sve je bliže zora, inša Allah, i sve će brže svanuti. Što god se uže više zateže, sve bliže moment kad će puknut i kad će to ako Bog da se riješit. I nema na dunjalu nerješivog problema. Allah uvijek daje derman, samo što mi, šta kaže ona jedan, Bože daj mi sabur, ali molim te što prije. A molim to odma. <laughs> Mislim, ono kao godin bi Bože savura, ali nema vremena da savura. E, imi bi htjeli mnoge stvari na, na ovom svijetu odma kao o, onaj poljoprivredni koji e, posije sjeme, zamislite kad bi on odma očekivao da odma su tradani i žanje. Nemoguće je to. Dakle, postoji proces klijanja, izrastanja, sazrijevanja i da bi tek onda došao period da se žanje imi na ovom svijetu. Ako hoćemo da imamo nagradu za dobročinstvo i, i prema roditeljima, dakle, vrlo je bitno da e, potrudimo se da prema svojim roditeljima, dok su nam, dakle, živi, da maksimalno e, iskažemo svoje poštovanje, poniznost, poslušnost u svem onome što nam Allah e, dozvoljava, Da opet, iako su nemuslimani, prema njima dobročinstvo činimo i budemo lijepog obhođenja, da ne, na njih ne podvikujemo, kuranto kaže da se prema njima e, puno, pa, sa puno pažnje i poštovanja e, govorom obraćamo, a, a ono što je značajno jeste kada roditelji presele sa ovog svijeta, kada biološki e, tijelo završi svoju funkciju, duša ne umire. Ono, ona samo mijenja stanje. Ali ono što smo dužni prema svojim roditeljima i što poslanik s.a.v. nas podučava jeste da e, učimo dove za svoje roditelje i da će roditelji od toga imati hajr. Može to... na bosanskom jeziku, na našem jeziku. E, može, naravno. Naravno, to je e, nešto što u stvari treba biti produkt e, osjećaja u srcu. Jer mnogi se... E, u sustežu i misle, pa eto, bitno je, kaže, dobu, eto, fatihu ili, ili nešto. E, on prouči, a ne zna šta je proučio. Dakle, dova podrazumijeva da kažemo na našem jeziku, dragi Allahu, ti se smiluj mojim roditeljima, nagradi za sve dobročinstvo koje su prema meni činili, za sav trud koji su uložili u period mog tijinstva, moje mladosti, mog odgoja, školovanja i svega ostalog. Dakle, da to bude produkt srca jer eh, poslanik sallallahu alaihi ve sellem kaže mita prate tri stvari do kabura ehluhu wa maluhu wa amalu eh, njegov, eh, njegova porodica njegovi metak i njegova dijela. sa njim u kaburu jedino idu dijela, a porodica i imetak ostaju međutim ono što će još i dalje pridonositi čovjeku za dobra dijela, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem idza mata ibnu adami inqata 'amaluhu kada umre čovjek kada preseli sa svog svijeta prestaju mu dijela osim u tri slučaja ko ostavi za sebe trajnu sadaku ko ostavi iza sebe znanje kojim se drugi koriste i ko ostavi iza sebe lijepo odgojeno dijete koje uči dove za svoga roditelja. Dakle, hajeloj li, lijepo odgojeno dijete će dovama svojim uvijek pridonositi da se na račun roditelja da i dalje pristižu dobra dijela. I ono što su djeca dužna prema svojim roditeljima jeste da izvrše vasijet namu, vasijet koji su roditelji ostavili, poruku, šta trebaju da urade i za njih ako su ostali roditelji dužni da to izmire, da materijalne dugove, jer je to vrlo bitno da djeca za njih odrade, ako je što ostalo, da održavaju rodbinske veze sa rodbinom koja je striktno vezana za roditelje i u konačnici da održavaju veze sa prijateljima svojih roditelja što je vrlo interesantno. Dakle, da i oni koji su bili bliski i prijatelji sa našim roditeljima, da nastavimo prijateljstvo sa njima i nakon što su roditelji preselili sa ovog svijeta i to je jedan pozitivan kontinuitet života čovjeka na ovom svijetu. A, sigurno, evo sad ovo sve spomenuli, toliko dovoljno da, Boga mi se svi zamislimo što radimo, kako radimo i da malo više, što se kaže, uzmemo se knjige i vidimo što trebamo evo vi ste nam dali neke smjenice, neke upute. E, iz anketa vidimo da ipak nije sve tako crno, a znamo i da ipak ima i neki problema. E, pitali smo e, u posljednjem pitanju naše a, sugrađane a, ko je krivac, što imamo takvu djecu, pa još što da pogledamo. E, djeca djeca danas e, prije svega nose še roditelji u najnajbolji imunostiz koji kojeg koje mi očekujemo a zašto krivi su roditelji krivi su roditelji puno vremena uražu u, u svoj rad u svoje obaveze u svoje, u svoje e, kako bih rekao sve važnije stvari od onog što su, što imaju u kući a to su djeca jer su odlučili da da djeca budu dio njih htjeli su tu djecu I tu djecu, ako su htjeli, treba da ih odgaju, odvajaju vremena, po cijenu žrtvanja čak i iz manjina e, sati na poslu. Da. Dakle, odgoj pravilan, uvjeri i izlaz, uvjeri i izlaz, dakle vjeri. Pa možda zato što im ne daju neke stvari da rade, pa onda zato možda, kako sad rećiš, lude, <laughs> neoslušaju, bacaju se i... A pa danas je dosta dosta drugačije stanje nego što je to prije bilo manje rotelje. Oslo manje mali djeca pošto i rotelje. A, mislim da je problem i kod rotelja, je rotelje ona dosta manje vremena provode sa djecom, tako da tu treba dosta onaj rotelji posvete pažnju djeci i odgoju. Pa razlog društvo, kako tvoje društvo kojem kojem društvu pripadaš to. Pa moje mišljenje iskreno je to da su ljudi sada trenutno previše fokusirani na neke poslove na neka imanja, nešto, ne znam, iskreno da ti kažem, razočaravajuće. Djeca su prepuštene u ulici sve više i više, niko se ne bazira na to da ih odvede u sportu, neku, ne znam, iskreno. Ja samo što vidim, vidim da su kafići puni, poslava, ne znam. To najviše zbog odgoja, dakle, sve zavsi s kim se družimo, naravno, to, dosta do, do toga otiče na nas. Ma tu trauma ratelja koji su u ratu izgubili svoje djecu pa se iskaljaju na svoj mlađe djace. Ima mo samja iz kursa sa svojim ocem tako isto onaj mo sa mali problema, on je bio alkoholčar tako da da samja imaju dosta dosta loše djetinjstvo. Ja mislim da je pak društvo pitanje. Velako s kim stakao, tako je bilo. Tako će biti uvijek. Vidite što se desilo u filmu moj bitu to to kaže društvo znači nasilje vrše. Paterna srta i puno rade i ovaj, nemaju tog nekog vremena sa sa djecom da razgovaraju i da djeca moraju negdje naći to sve neko vrijeme da potrše i to je internet. To je ta ne, to je to neko loše društvo u koje se na vrlo lako uklape. To je vam si najgori danas faktor, ovaj najgori ovaj, što se može des c neko mladoličko biće. Evo kao što smo i u prvom dijelu emisije govorili da problem sa djecom je i svata dostignuća, to su oni potvrdili, ali su ipak i jedan dio krivice prebacili na roditelji. Sređenost ambijenta unutar porodice pozitivno djeluje na odgoj mlade generacije i da se i ti odnosi baziraju na, na zdravim temeljima i osnovama i da budu uspješni ili nesređeni odnosi Mislim da, da su i omladina i djeca dobro primijetili dakle da e, dobrim dijelom posljedice neadekvatnog odnosa djece prema roditeljima snose i e, dakle uzročnici su u stvari roditelji. Sve to uzročno posljedično vezano, ali ono što je poruka e, ove emisije ili ono što bih ja volio da e, naši gledalci da o tome razmišljaju jeste da I od lošeg čovjeka mi možemo nešto naučiti, a to je da ne budemo kao on. I od lošeg roditelja, alkoholičara ili kockara ili nemoralne osobe, isto možemo naučiti da ne budemo kao on. Nažalost, zna se često dogoditi da dijete koje je bilo maltretirano u porodici, kada odraste, maltretira svoju porodicu. I, dakle, i, i muško i žensko. Vrlo je to interesantno da ipak to ostavi posljedice psihološke. Oni koji su tučeni kao mala djeca, da, da i oni tuku svoju djecu ili da maltretiraju. Nažalost, to je evidentno, jer možda ovi koji su anketirani, teško je iznijeti intimu svoju i javno i glasno progovoriti, ali mi smo imali u travniku nedavno slučaj kada je Curica Malena o tri godine toliko pretučena, u stvari ona kontinuirano imala tako ružan odnos u porodici gdje je živjela, da nije samo to posljednje kada je i pala u komu. Dakle, sve su to pokazatelji da nesređene porodice onda i odgajaju nesređenu djecu koja su sutra problematični slučajevi unutar društvu u kojem živimo. Da, da bi bili svi sretni, svi trebamo uložiti maksimum truda da te devijantne pojave, da njih bude što manje. Jer nekada kada su pravili analizu, vrlo interesantno, to je period, mislim da je prije prvog svjetskog rata, kada je... Ne mogu se sjetiti autora e, katolike. Putovao je od zapadne do istočne Bosne. Posjetio je sve muslimanske sredine. Nije našao niti jedno vanbračno dijete. Dakle, to je ponos. To je zdrava porodica. Nažalost, mi se danas ne možemo pohvaliti. Danas u našim sredinama ima puno vanbračne djece. Ima djece, dakle, koja rastu bez oca. To je onda problem. Jer e, naučnici kažu da ima dosta slučajeva devijantnog ponašanja kasnije da je uzročnik nedostatak roditelja, da homoseksualci streme prema istom polu ako nije imao oca koji mu je pružao toplinu zagreljaja očinskog u djetinstvu da bi odrastao kao normalna stabilna osoba. Ili djevojka koja teži istom spolu, da nije imala majku koja bi joj pružala tu toplinu i ljubav i onda ona stremi istom spolu, Dakle, vrlo opasne devijantne pojave u društvu I onda tu je i maloletnička delikvencija, tu je i e, kriminal odrasli. Sve je povezano, dakle, kad analizirate te osobe, kako su djetinstvo imali? U e, velikom postotku, dakle, to su djeca iz nesređenih i neurednih porodica. I ono što bi bilo vrlo važno, dakle, ako želimo e, i sebi i drugima dobro, jeste da e, nastojimo ponašati se prema svojim roditeljima, Onako kako bismo volili da se naša djeca ponaša i prema nam. Jer ima onaj fin primjer kad je dedo ostario, a unuk, unuk ga je puno volio, međutim izgubio je kontrolu, počeo je da malu nuždu vrši nekontrolisano, da to je snah i smetalo jer čuje se kad gosti dođu to predstavlja im problem i onda se dogovore vodit će dedu starački dom. Kad su odveli dedu starački dom, e, dedo je bio mudar i nakon iznistog vremena kaže svom sinu sine hladnom je ovdu u domu e, da mi kupi, molim te, deku. I on je kupio deku koju je donio kući i iza toga će ići e, u posjet svom ocu u starački dom, a unuk je uzeo i prepolovio deku. Pita ga otac sine, kaže šta tu radiš? To smo kupili, dedin osjećamo mu, kaže hladnom mu je Dobro, babo, kaže, ne znam u kakvoj ću situacija biti, ovu polovicu ćemo poneti dedi, a ovu drugu ću ja tebi, kad te ja budem voditi. Kad dođe vrijeme. Te... Kad dođe vrijeme da te vodimo. I otac je naravno shvatio poruku i dede i unuka i odmah su ga doveli i nastojali da mu pohizmete, jer rekli smo za taj trud koji će uložiti djeca i porodica, da će zato imati nagradu i na ovom. Pazite, i na ovom još svijetu, onaj ko čini dobročinjstvo roditeljima, Allah će mu to nadomjestiti kroz imetak, Da će imati više imetka, da će imati više zdravlja, da će imati duži život. Subhanallahu da će duže živjeti u jednom hadisu poslanici svselem kaže ko čini dobročinstvo svojim roditeljima da će mu jer Allahov kader odredbu ne može promijeniti ništa osim dove a e, ljudski vijek ne može produžiti ništa osim sadake ili u jednoj predaji dobročinstva prema roditeljima dakle ko želi duže da živi ko želi zdravo da živi ko želi da ima i metak, neka sluša svoje roditelje neka im čini dobročinstvo neka ne želi truda da pohizmeti svojim roditeljima i kada obole i kada budu u teškoj situaciji neka se ne svojih roditelja kao što je slučaj onaj povučan koji se na internetu dugo je kružilo onoj majci bez jednog oka koja je u stvari poklonila svoje oko djetetu koje je bolesno bilo, koje se na kraju odreklo svoje majke jer nije znao to ali je mislio da mu je majka neizgledna i da je ne trebaju njegovi prijatelji vidjeti. Dakle, ma kakve izgledale naše majke i naši očevi, oni su naši. A ka, pošto su naši onda su najbolji, najljepši jer su nam dati kao takvi na emanet, da se pobrinemo o njima dok su živi na ovom svijetu, da im pomognemo koliko možemo, da pokušamo kroz dobročinstvo njima zaslužiti onda i sve ljepote i blagodati koje Allah pripremila na budućem svijetu, da ćemo zato imati e, lijepe nagrade u dženetu. Evo, za sam kraj da vas, vas nagradi, što ste nam ovako na fin na sve to prezentovali, inšla do nekog narednog druženja sve najbolje i da nas obrodite sa nekom novom temom. Amin i vas Allah da gradi najboljom nagradu. Poštam gledatli, to je bilo sve za danas, do naredne emisije, sve najbolje i assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mm.